Ez nem én vagyok, gondolta Hannes, amikor hétfő reggelenként felcsatolta a szerszámtartóövét, a fűrészért nyúlt, átkozva törvénytisztelő hozzáállásunkat, és Zorda bűncselekményekkel teli időkről álmodozott, hogy ledobhassa magáról a szerszámtartóövet, és minden nap egyen ruhát vehessen fel. Hannes a többségünknél termetesebb volt, 193 centi magas, vállú, erős karú, egy gram zsír sem volt rajta,